Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés. Jó estét kívánok!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 A mai vendégünk csehizoltán Zoltán költő, műfordító, aki mindkét területen igen ismert és elismert, ma azonban a saját verseit fogjuk hallani, és Melli nem is akármilyen különleges zenéket hozott. Az adás végén erre is kitérünk, most azonban legyenek a szövegek a kájhák. Köszöntelek a stúdióban! Szervusz. Szervusz. Esetedben a költészet és a műfordítás, a versírás és az irodalomtörténet történet igencsak egy egytörő fakad, és nagyon sokszor az első dolog, ami veled kapcsolatban, amikor az eszünkbe jut, az az antikvitás vitán felül a görög és a római kultúra, illetve a neolatin kultúra. Honnan ered ez az elemi erejű, szenvedélyes érdeklődés az antikirodalom iránt? Hát kicsit a véletlen műve is. Ö... Már úgy kezdődött, tehát egy ilyen anekdotával tudnám kezdeni. Az egy rádioműsor, <gül> hogy hogy a Gimibe, ahol jártam, épp festették a folyosót, és a létra egy latin nyelv volt aládúcolva. És én ezt onnan kiloptam, és nagyon érdekesnek tűnt, hogy körülbelül a második leckénél egy Marciális epigramma szerepelt. És gondoltam, hogy ez aztán egy izgalmas nyelv lehet, ahol már a második leckénél verset lehet olvasni, nyilván ezt ügyesen meg lehet tanulni. Hát tévedtem, nem lehet ügyesen megtanulni, de, de annál izgalmasabb lehet. Aztán olaszak akartam lenni, de nem nyitottak az egyetemen nálunk pozsonyban, csak öt évente nyílik az olasz, és akkor gondoltam, hogy most itt az idő kezdeni az alapoknál, és így jött a képbe a, a latin, és egyre nagyobb szenvedélyé vált természetesen. Ezt a létre a történetet megírtad már valamikor versbe? Nem. nem Pedig szépen nem. lehetne több műformába is esetleg. Fokról fokra. <gül> hát... Amúgy meg a Wittgenstein a eléggé szabadon kezelted. Ez a gimnázium, te Pozsonyba jártál a gimnázium? Nem, nem, nem. nem én Pozsony mellé egy Somorja nevű, nevű kisvárosban. Uh -huh. És a görög nyelvet is tanultad alatt? Az, mellett, csak az, vagy, az csak az egyetemen, az csak az egyetemen, igen, azt korábban nem. És azóta se távolodtál el gyakorlatilag ennek a régi világnak a közvetlenségétől? Épp az a jó benne, hogy annyira régi, hogy tulajdonképpen nincs korabeli magyar megfelelője, tehát mindig modern tud maradni. Tehát a fordítás se betonozódik be valamilyen párhuzamos szférába, hanem mindig a ma és a jelen felül kell hozzá közeledni. Meg ami engem a leginkább vonz benne, az, hogy ez a párbeszédnek a kultúrája. Tehát ez a szónak a kultúrája. Tehát ha két görög harcos is találkozik, akkor először hosszan elbeszélgetnek, és aztán jön az erőszak. Tehát ez, ez nekem mérhetetlenül szimpatikus volt téren, és az egész kultúra nagyjából folyamatos vitapozíciókban mozog. Igen, csak pont a latin nyelvet ma már olyan nehéz elképzelnünk különböző olyan szituációkban, amelyeket a beszélt nyelvhez rendelünk, gondolok itt mondjuk az udvarlásra, vagy a vitatkozásra, holott nyilvánvaló, hogy ezek a derék, vagy nem olyan derék rómaiak ezen a nyelven, vagy az akkori latin nyelven moztak, hogy konkrét legyek. Igen, ez így van, ráadásul nagyon erős si tendenciák voltak a latinban, ö, ennek köszönhetően kicsit muzealizálódott, és a muzealizálódás másik nagy oka, hogy mi nagyon erősen importáltuk a, a német antikvitásképet. képet. a, a Winkelmann ilyen? Igen, tehát a klasszicizmus, romantika, hölderlin, stb. ezt a típusú antikvitás képet preferáljuk, vagy legalábbis ezél a tudatunkban, és ezért valahogy úgy tűnik, mintha nem lenne hétköznapi regisztere, pedig, pedig van. És hát a te az fordított művek közül a Beccadeli és a többi, mondjuk a neolatin reneszánszé, iszonyatosan gazdag testes sülésekről is ott olvashatunk, mindjárt erre is rátérhetünk. Mindenesetre a csendes nagyság és nemes egyszerűség a te költészetedbe fordítóként és költőként is mindig kap egy ironikus regiszter. Tehát, hogy te mindig meglátod ennek az egész korszaknak, vagy kulturális kontextusnak az iróniáját is valahogyan. De ez valószínűleg ilyen alkati, alkati sajátosság, hogy meg ezt is megtanult az ember bizonyos értelemben, hogy noha van egy nagy piedesztára emelt műfaj, akkor annak ellen műfaja is van, tehát, hogy a világ csak úgy teljes, hogyha ha a másik oldal is beszivárog valamilyen. És mintha az az időtlenség, amiben konzerválódott ez a nyelv, ez a Galápagos sziget, ez pedig valahogy nagyon is idősé teszi, és ebbe van még valami irónia talán, ahogyan ezt meg tudod mutatni. Hát nem tudom. Bocsánat. Talán jobb is lesz, ha meghallgattunk tőled nem is egy, hanem két verset, és utána innen folytatjuk a beszélgetést. Jó. A csúnya ragacsos ember és a vosszul kándó un már krudéle. Aha, ezeket olvassam. Jó. Igen. A csúnya ragacsos ember. A csúnya ragacsos ember a sarokból nézett minket. És miután befejeztük az evést, s a maradékot a tálcán rápakoltuk a mocskos fémálványra, ő oda ment, és egybeöntött mindent: a megmaradt tokányt, burgonyás csülköt, rist, zöldséget, rántott húst a műanyag tálkát maga elétette, fogott egy műanyag villát, az enyémet, lányomét, és falatozni kezdett, akár egy király. Vasárnap volt tiszta, ünnepi tékozló. A gyerek hosszan bámult rá, ezt jegyezd meg, mondtam fölöslegesen, nyilvánvaló zavarban, erre elfordította a fejét. Szégyenkeztem, hogy ennyit hagytunk. Vaszul Kándón Márk Vaszol kándón már Déli, és ennek a tengernek partja nincs, fekhelyén, helyén ellassan a képek, az oldott sóban. A hajó mozgása maga a rögzítetlen hang, rosdás horgony az oldalán, egy képtelen világba tart, ahonnan nincs szabadulás, ahol hagyom, hogy egy vaskos férfi kéz lenyomja a fejem a víz alá, és elbűvöl, teljességgel elbűvöl a gondolat, hogy nem lélegzem többé, mégis élek, hogy a testem szétmarja a víz, a só, úsz fölém hajó, úsz fölém, és ne engedj vissza. A belső közlés mai adásában Csehi Zoltán költővel, műfordítóval folytatjuk a beszélgetést. Az előbb Leonardo Vinci Arta Cerze című szerzeményéből hallottunk egy részletet, még rimelnek itt a kis mondataink is. A zenéről majd a beszélgetés végén külön is foglak kérdezni. Most még maradjunk az ifjúságnál, emlegetted ezt a nyelvkönyvet ott a gimnázium folyosóján, hogy mondjuk ezen kívül tudsz olyan beavató olvasmányokról számot adni, amik meghatározóak voltak a költészeted, abban, hogy te költő légy és irodalmár? Hát ez, ez, ez nehéz kérdés. Én nagyon szerettem a, a világirodalmi szemelvényeket már a, a, az iskolás könyvekben is. Uh -huh. Tehát nekem nagyon... Szeretnéd iskolába járni, úgy veszem észre. Nem mindig, de, de egy picit igen. Tehát magyarból egész jó tanáraim voltak. Uh -huh. Tehát mindig, mindig ilyen egészen műcentrikus tanárok voltak. Tehát szövegcentrikus órák, és emlékszem, hogy amikor először láttam például Whitman, én teljesen magamon kívül voltam, és az avantgárd, aztán egyáltalán, ugye az avantgárd, mint jelenség, mint magatartásforma, nagyon hamar elragadott, úgyhogy emlékszem, még egy gimis osztálytársnő írt is rólam egy ilyen fogalmazást, hogy egy ismerősöm rögeszmé az avantgárd, tehát nekem mondjuk ez a vonulat nagyon, nagyon és kassák, kassák volt ennek a, az alfája is -ja. Miközben a költészetet más szempontból meg az időmértékes lirának is nagyon sokszor egy izgalmas színrevitele mondjuk. Hát lehet, hogy úgy van, hogy az ember azt szereti a legjobban, vagy amit nagyon szereti, azt nagyon közel érzi magához, és meg se próbálja imitálni. És, és például a műfordítással milyen helyzet? Tehát mondjuk akkor latinul maradva a personál unió a műfordító meg a költő között, az milyen viszonyulás nálad? Hát ott több stratégia van természetesen, ugye mindig az elsődleges számomra az, hogy, hogy a mának mond-e valamit az a, az a szöveg. Kihozható-e, van-e olyan dimenziója, van-e benne olyan fokú érzékenység, hogy azt ma aktívát tudom tenni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy egy múzeum tárlójában nézzük azt a szöveget, és azt mondjuk, hogy fú, kipipáltuk a kultúrtörténet X helyét, egy üres hely megint betelt, én nem hiszek ezekben az üres helyekben, csak az alkalmazott érvényes szövegben. Tehát ami a mai költészet számára újat tud hozni, azért fordultam például a testliséget tematizáló versek felé, mert ugye ez egy olyan kor volt, amikor Eszterházinak az egynője jelent meg. Tehát akkor tulajdonképpen működött ez a típusú probléma. Hmm. És hát nem biztos, hogy mindig meg tudom találni fordítóként azt a, a gócpontot, amely most életképes, de úgy gondolom, hogy ezt ezt a keresést, ezt nem lehet kispórolni a fordításból, mert akkor, akkor halott szöveget szülünk, vagy filológusok személyes örömére fordítgatunk, ami, ami nem rossz csak, csak éppen kicsit haszuntalan. fordítóként pedig fordítva is kell gondolkodnod. Most folytassuk két újabb vers felolvasásával, zenével és utána pedig a beszélgetés is kontinualizálódik. Jó, akkor a Szezto áriája. Egy zenéről álmodtam, sőt, magát a zenét. Mint éles kés úgy hatolt belém, inkább sebész kés, mint gyiloktőr, bár a különbség olykor minimális. Egy napomba telle, de rájöttem persze. Zesztó áriája, Titusz kegyelme. A kés dolgozott serényen, felnyitotta a melkasom, közelebb ért a közelhez. Ekkor már szinte gyilkolt. A partitúrában nem volt semmi meglepő, rög vagy daganat. Nézem a szöveget, az olasz mellett az angolt, és benne, ha akarom egy név, egy kriptogramma. Hát ezért volt, ezért volt ez az egész reménytelen, hosszadalmas műtét. dolgoz ki, és csak dolgozz. Testből van elég. Opera Ó, hogy szeretem a teatrális finálét, a nagy érzelmek komédiáját, a korábban szájtáti hangok véres komolyságát, a tökéletesen kiélezett zenei textúrát, ahogy elszégyellem magam, ahogy bagatelizálni akarom, hogy sajok, hogy fáj, hogy magamon kívül vagyok, hogy remeg minden porcikám imádom, hogy az énekes, imádkozom, hogy az énekes hibázzon, vagy legalább a rendező Könyörgöm, szúrja már el, tegyen bele valamit, ami meggátolja, hogy ennyire megriadjak magamtól, a gyöngességtől, hogy kinevessem azt, amiért tulajdonképpen idejöttem. <Szorítan> Oh, bro. Oh. Csehi költővel, műfordítóval folytatjuk a beszélgetést a belső és mai adásában, a mikrofonnál Szegő Jánost hallják. Az előbb Pierre Francesco Cavalli Jazz Zone című szerzeményének részletét hallottuk, most azonban mi maradunk a szövegeknél. Az előbb Bájos volt az a kis Fridayista félrolvasásod, hogy imádkozol, hogy az énekes hibázon, hogy imádod, hogy az énekes hibázon. Imádod is? Hát ebben a versituációban, igen. És amúgy a poétikádnak a hiba mennyire lehet egy termőtalaja? Tehát hiszel esetleg a hibáknak a... Persze, hát, hát itt is, ebben a szövegben, ha, ha figyeled, a, a, a, igen, akkor, akkor ez egy stratégia, tehát amikor komolyan kezdődik. Lehet, komolyan venni. Egy ponton fordul, egy ponton már a zavar kereteit kezdi feszegetni. Én ezt szeretem mindig játszani, mert ez, ez azt a zavart is, a, is kifejezi, amely az intím tárgy és a megfogalmazás között van, és azt a zavart is kifejezi, hogy tulajdonképpen egy szöveg, nem kell, hogy nem kell, hogy vagy homogén, egy szólamú valami legyen. Tehát. Ez a, ez a az operátnak egyszer a dekonstrukciója és a színrevitele, Igen. vagy nem tudom. Igen, meg hát az az érzés, hogy az ember mennyire rajong, ugye hát így elsőre, ha amíg meg nem hallja az ember az adott művet, amely szíven üti, azt gondolja, hogy ez egy hülyeség. Hát ki, ki énekel az életben, tehát ennél természetellenesebb dolog tulajdonképpen nem létezik. Ugye ráadásul mindig nevet is az ember a kritikákon, hogy nem énekel természetesen, stb. Hát ki, ki, ki énekel az életben, természetesen ilyen jellegű, jellegű zeneműveket. Viszont, hogyha, hogyha ha az élmény hatása alatt van az ember, hihetetlenül komolyá válik. Minden, minden egyes elem, még a leggicsesebb opera tartalom is megtelhet olyan mélységekkel, amelyeket csak az zene visz bele, és akkor az ember elszégyelli magát, hogy, hogy mennyire, mennyire lenézte azt, a, azt az alapanyagot, amiből indult ez az egész. A zenére még mindenképpen visszatérünk. Most még egy kérdés ebbe a blogba. A stratégia szót többször használtad. Mennyire vagy tudatos költő? Tehát ha például arra kérnének, hogy Yeah. <laughs> pici tagolt, periodizált az eddig életművedet, akkor mennyire látszabba, akár formai, akár tartalmi szempontok mentén, cezúrákat, korszakokat, most utólag, illetve mikor írod ezeket, akkor mennyire vagy tudatos? Hát én, én nem tudom, én, én, én kicsit a, a mának szeretek jobban élni, tehát nem szeretem ezeket a visszatekintő, visszatekintő ö, summázatokat, viszont ha nincs reflexió az emberben, akkor előre se tud nagyon, ö, nagyon menni, tehát azért ez egy ö, kicsit helyzet. Én nagyon, tehát ugye mivel úgy mondsz, a szlovákiai-magyar irodalomban szocializálódtam. Ez egy elég furcsa helyzet. Ez nagyrészt azt jelenti, ugye, hogy az ember sose tudja, hogy amit csinál, az értékesebb, vagy egyáltalán milyen. Mert Magyarországon volt, ugye, annak idején egy ilyen benevolens kritika, szegény határon túli, hát nem múlhatjuk le, ugye? Ha megdicsérik, hát Isten tudja, hogy most az, az minek szólt a helyzetnek, vagy egyáltalán annak, amit csinálsz. Tehát mérhetetlenül erőteljes irónia alakul ki az emberben ezekre. ezekre más Másrészt ott van az a helyzet, ugye, hogy, hogy hát kell figyelni Pestre, oda kell figyelni, hogy mi van Magyarországon, és ez egy nagyon erős, én imitációs kényszert vált ki, e, vált ki ezekből a fiatal emberekből, akik közé én is tartoztam uh -huh. annak idején, és akkor rácuppan az ember valamire. Mondjuk én például Parti Nagy Lajost nagyon szeretem, vagy Kovács András Ferencet, ők nagyon közel álltak hozzám, és akkor írtam egy-két olyan Parti Nagyos verset, vagy Kafos verset, és aztán ugye ug Kellett válni nagyjából erről, mert, mert az ember észreveszi, hogy ez nem, valahogy nem igazán ő, és azért még mindig egy önző műfaj a létre. Mindjárt tovább tűnődünk a felvédéki trópusokon, hogy megidézzem Zalaba Zsigmond könyvének címét is. Előtte azonban megkérném, hogy a következő verset olvast fel. Ez a Színek könyvéből van. Színek könyve, a rózsaszín. A rózsaszín mindig kilátszik valahol, a legváratlanabb sötétségből, a lépes méz alól, még a vér mögül is, a rózsaszín mindig kilátszik valahol, az alsógatja tartócsíkján a legfeketébb fekete elszenderedésben, ez már nem a régi, ez már egy friss, új fekete. A kétséges, kék feltámadásaiban, a római könyvtár igazolványon fóliája alól, a rózsaszín mindig kilátszik valahol, a deszdurakord első fordítása mögül a holt fényben, a heroizmus alól a tetoválás indái közül, a rózsaszín makacs természet, a rózsaszín mindig képes, buáló horácius és a nagy arszok mögött zabrál, incselkedőn bújik a rettenet mögé is, rokokó kelleme, lucskos vasárnapok fölénő, otthon van, lágerben Operában, hentesnél kertben a rózsaszínnek egyre kevesebb köze marad a rózsához. Ha kertészkedünk, ha nem, a rózsaszín a szélrokona, vagy éppen a méhűtött lazacé, takard, rejtsd, fényezt, fakíst, szeresd, vagy haj bele. A rózsaszín mindig kilátszik valahol. Csehi költővel, műfordítóval irodalomtörténésszel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az imént Ötvös Péter Psi című szerzeménye szólt vendégünk választásában Az utolsó blogba a hűen a zenei választás palettáját is körbejárjuk. Előtte azonban most még egy fontos dologra térnék vissza, amit magad is szóba hoztál, ez írásművészet és írásművészetet és esziisztikát homlokterében is van, hogy az erotográfia, a testiség nem is annyira, mint probléma, inkább, mint jelenség különböző korokban. A test és a szöveg kapcsolata most mit gondolsz egy szövegiségéről és a szövegtestiségéről, és ennek az egész ilyen intellektuális, erotikus viszonyáról? Hú, hát Ez egy ilyen uh, doktori tézis gyakorlatilag, de véd meg három uh, percet uh, Igen, Igen, ezt nem fogom tudni nagyon. <gül> nem, nem lesz sikeres védés. Kísérletet tehetek, tehetek rá. Ugye... Az, az antikvitásnak a testfölfogása engem nagyon ö, lenyűgözött. Ugye ez egy kereszténység előtti testfölfogás, és tulajdonképpen ennek megfelelően kicsit nyitottabb, kicsit más jelegű, és jobban megragadja azokat a, a pszichológiai mély rétegeket is, amelyeket aztán Freud és, és a többiek Jung fölfedeznek, észlelnek az emberi psziché és a test kapcsolatáról. Tehát ez a, ez a játéktér ö, nekem nagyon nyitottnak, és és izgalmasnak, izgalmasnak tűnt. Valahogy az emberi természetnek a, a, a testhez kötöttségét azt olyan elementális erőnek éreztem, vagy tulajdonképpen most is annak érzem, hogy, hogy mindenfajta mentális tevékenységet is nagyban meghatározta. Tehát... A József Attila sor jutott, az eszem, hogy még jó, hogy vannak jambus, én van, mibe belé fogóznom. Tehát, hogy egész egyszerűen sokkal Közelebb van egymáshoz a szöveg meg a test, mint hisszük valószínűleg. Igen, hát szomatizáció és Igen, meg hát ugye korpus, szövegkorpusz, tehát itt nyelvileg is megvan szépen a kapcsolat, és ezek soha nem véletlenek. Tehát és ezt az... irodalom történészként is nagyon szeretett kutatni egészen a, a motivumok szintjén, a versek szintjén, a formák szintjén, tehát ilyen detektív munkát végzel voltak éppen sokszor. Hát szere, valamikor nagyon szerettem ezt a detektív munkát izgalmasnak. Ez már inkább a múlt? Inkább most, most, most valami, hogy az érdekelne, hogy, hogy miért szerethet az ember mondjuk ilyen detektív uh -huh. munkát, Tehát Hogy ez a külső szem most most, most De nagyon érdekesnek munkát. találtam, tavaly jelent meg az is hasábja én a feleségeddel közösen írt Orfeusz és Euridiké pár versetek, ahol tényleg a két fél két hang volt az is egy olyan érdekes megtestesítése volt egy mitológiai alapproblémának. Megyünk is Bene és Zsuzsáig, és mindenki más után persze. Hát örülök, hogy ezt mondod, mert nagyon veszélyes terep az Orfeusz és Euridikén, mert ugye a magyar irodalomban ez egy igazán komolyan bejáratott mítosz, és tényleg tolna tól Bene Benei Zsuzsáig, vagy Orbán Ottónak hogy van, olyan verse lehet sorolni. Tehát egy egész fél éves szemináriumot tartottam az Orfeusz a magyar irodalomban az egyetemen, és ez egy nagyon sikeres órának bizonyult, úgyhogy ezt rendre meg is kell újítani. Úgyhogy az ember mindig nagyon félt, hogy mit lehet ehhez hozzátenni, viszont épp az a jó a mítoszban, és itt is kötődik a testhez is ez, hogy, hogy a mítosz az, az egy olyan tárolóedény, olyan, olyan, amelyik kicsit elasztikus, tehát beletölthető sok minden, még nem fakad szét, de, de őrzi alapvetően a, a lényegét. Ez nagyon tetszett ez a metafora, ahogy mondtad. Mindjárt visszatérünk meg egy utolsó beszélgetésre, Előtte azonban hallgassuk meg a következő verset szintén a Színek könyvéből. Húsokker. A firenzei kereskedő Francesco del Giocondo, öt gyermekes és ráadásul erényes felesége, jelenleg modell, hetek óta órákat tölt egy karosszékben és folytonosan fecseg. Mint egy udvari madrigálé, dál megnövesztett szája. Magánörömében guztustalanul Harsány színek lubickolnak. A száj megfesthetetlensége, Az összvérség mosoly reménytelensége Különösen éritáló. Egy igazi arc mindenre készen áll, Akár csak Francesco sejmei. A mester hosszú haját Tömködi a fülébe, Fülzsírba fagyna a csönd. Egy percre feltűnnek provánc okker sziklája, a vargánya okkere, dr. Lilien Schwartz okker mosolya, de hisz a dzsokonda a mester maga, önarckép. A folytonos és a fülzsírba gyűrt haj mása, titkos üzenet a reneszánsz vonzalmi körön, a zsermen univerzumon belül. A mester, mint nő. De attól még itt fecseg a sejemkereskedő felesége a karosszégben. Szava úgy árad, mint egy bűvész torkából az összecsomózott sejemkendők, a kép pedig nem készül. A száj ficánkol, nő és szűkül, ernyed és feszül. A másnapi ülésre nem jött a modell. Egy fiút küldött. Asszonyom megfázott. Őj le, szólt a mester. A vászon hip-hop megkapja az okker szájat, és a kép Lizadel dzsokondomása szinte mosolyogni kezd. A fiú felkacag, majd áhítottal nézi. Azon már meg sem lepődik, hogy a mester búcsúzóul szájon csókolja. Nehéz oltán a közlés mai adásának utolsó beszélgető blokkjába vágunk bele itt a stúdióban. Az előbb Kurták Györgytől a Stéle szólt, a berlini félharmonikusok előadásába, és az adás végén az utolsó verset után még fogjuk hallani Ligeti György egyik zongora etüdjét. Különleges zenei csokrot hoztál, külön könyvet is szenteltél a postmodern operáknak. Ez a kategória külön is érdekelt, Téged az 1945 utáni opera, művészet, kultúra? Igen, érdekelt, mert ugye amint kiáltották a műfaj halálát, azonnal élni kezdett, és ezt a virulást, ezt a szétlombozódást akartam én valamilyen módon megragadni, illetve azt, hogy, azt, hogy egy olyan új színházzal szembesülünk, ahol mondjuk, az opera már nem csak a zenére fókuszál, hanem a színházra, magára, mint drámára, mint, és hát ugye mivel én nem vagyok zenetörténész, én úgy akartam megragadni ezeket a műveket, hogy drámaként figyelni meg Én se vagyok az, de most 19-re lapot húzok Monteverdi, illetve amikor az opera maga létrejött, akkor szerintem hasonló módon az akkori teátralításhoz van sokkal erősebb köze volt, és aztán a később lett egy időszak, amikor elkezdett ez egy professzionalizálódott én külön életet élni. Igen, Tehát igen. azt hiszem, a postmodern opera szempontjából megint csak nagyon fontos a, a klasszikus opera. Igen, Akár igen. az hogy ha már itt tartunk. Vagy a Glucké, vagy a Monteverdi, ugye? Ez így, is van, ez így is van. Hát ők meg ugye az antik színházból vezették le az elveket, és így képzeltek el egy antik drámát. Ö, ezeket az előítéleteket. És amúgy nem az alkotói olyan. életed számára a zene mit jelent? Például a versíráshoz a zene tud valami hátteret biztosítani? igen itt hát amit olvastam némelyik szöveget ugye azok azok egyértelmű zenei élményekből táplálkoznak vagy zenei ihletésűek lehet mondani Ter, hát a Vosszulkán Dún márkurudéle, ugye az, én, én nagyon szeretem például a kontratenor hangot, mint egyszerűen az, az ambivalenciája, az éterisége, a, a, a megfoghatatlansága annyira, annyira angyal és annyira nem természetes, hogy én teljes, teljes, teljesen oda tudok lenni. És például ez a vers is egy ilyen élménynek a. a Hmm. A lecsapódása. Nádas Péter választott Filip Zsáruszkit néhány hónapja, amikor itt volt nálunk a stúdióba. Megkérnélek, hogy mielőtt elbúcsúznánk, a hallgassuk meg az utolsó vers felolvasását. Buzér vörös karmazsin. A buzér ért menj vissza a horti korszakba. A tüzérség fegyvernemi jelzése ilyen vitéz Hager ottó tábornoki köpenyén, melyre két oldalt, tizenegy karéjú tölgylevelet hímeztek aranysodrattal és koronás aranygombocskával. Tüzér, buzér, buzér, buzér, tüzér, perversz paronomázia. A buzérvöröst a közhiedelemmel ellentétben nem Tormai cél találta ki, bár biztosan lett volna hozzá kedve nem is danunció vagy Döbüsszi, akik még annyi örömöt sem tartottak maguknál. Azt a keveset is, amit mégis sebestén közös buzérvörös vérében fedezték fel. Hogy élhetett annyit 1945-ben gróf batyányi Margit és Hans Joachim Oldenburg pisztolyának feketéje a virágvasárnapján merő szórakozásból agyonlőtt 200 mesztelen férfi levetett sárgája ellen? A testből kibontakozott vörös rózsák szírmai könnyebben enyésznek, egyszerűen szétfolynak a történelem féreg járataiban, artériáiban. És miért hencegett úgy pár nap múlva a felgyújtott rohonci kastély sárgás feketéje a vörös hadsereg megérkezte kor, A túlhergelt szének színek kényszerű találkozása tömegsírhoz vezet. Aztán a tömegsír fölött mégis kigyúl a svájci pásztorjáték, A háború után gróf Battyányi Margit kilovagol ezer ezerholdas erdőbirtokára. Anyanyelve a vadászat, alapszíne a terepszín, vére a tölgylevélen, mielőtt Jupiteri kapaszkodna benne a lélek, még kopója levizel egy bokrot csak úgy szórakozásból bekiált a tömegsírba. Hogy vagytok, agyon lőtt férfiak, érzitek-e már a körülmetél gyökerek szorítását, valaki szedje össze a golyókat, a töltényeket, a fémről, lerohadt testek közül, és fűzzön világszép nyakláncot hófehér nyakamra. Gróf Margit most meghalsz, szól egy hang, szinte gyengéden, mint a gyerekszobából, a te a szart rágya termékenysége, a teszagod a halálok szigénye, ott fogsz meggebedni a festő buzérok mezeén, itt nyom agyon tulajdon éltető démonod újja, mint egy ámuldozó karmazsintetűt. Ligeti György Zongorát ügyével adásunk végéhez értünk. Vendégünknek, Csehi Zoltán költőnek, műfordítónak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, felolvasta verseit, és magával hozta a számára meghatározó zenéket. Önöknek is köszönöm a figyelmét, köszönöm a technikus Burger Lajos segítségét, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Belső közlés. Dal és szöveg. Elsőkézből.